Kapitola 78. Další cesta, další les. Působilo mi jisté temné potěšení, když jsem příštího rána, ještě než se slunce vyhouplo nad oblohu, na silnici sledoval Dedana s kocovinou. Mohutný muž se pohyboval opatrně, ale musím uznat, že si slovem nepostěžoval, Leda bych za slovo považoval občasné tiché zasténání. Teď, když jsem si na to už začal dávat pozor, jsem u něj skutečně postřehl známky poblouznění. Způsob, jakým vyslovoval Hespino jméno. Drsné vtipy, které dělal, když s ním mluvil. Každou chvilku si našel záminku, aby se mohl podívat jejím směrem. Po každé z nějakého důvodu. Protahoval se, líně si oblížel cestu nebo stromy kolem. Přesto zůstával netečný k občasným projevům náklonosti a dvoření, kterými mu Hespe jeho pozornost oplácela. Bylo docela zábavné dívat se na ně, skoro jako na dobře provedenou modežskou tragédii. A chvílemi bych je oba nejraději zaškrtil. Tempy pochodoval bez slova jako němé, dobře vychované štěně. Sledoval všechno. Stromy, silnici, oblaka. Nebýt nepochybně inteligentního výrazu v očích, nejspíš bych ho měl za prostáčka. Na otázky, které jsem mu položil, stále odpovídal rozpačitým ošíváním, kýváním nebo potřásáním hlavou. Celou dobu ve mně hlodala zvědavost. Viděl jsem, že letaný je jen výmysl, něco z pohádek, ale jakási moje část se neubránila zamišlení. Skutečně záměrně šetří slovy? Může své mlčení skutečně použít jako zbroj? Pravda byla taková, že po spatření toho, co Elksadal a Fela dokážou vyslovení jména ohně či kamene, mi představa člověka, jen si schovává slova a následně je používá jako nějaký druh paleva, nepřišla zase tolik nesmyslná. Naše pětice se po troškách poznávala, zvykali jsme si na svoje vrtochy. Dedan si pečlivě rovnal zem, než si na ní rozložil deku na noc, nejenže odstraňoval větvičky a kameny, ale udusal každý den a hrbolek. Hespe si nelibozvůčně pohvězdovala, když si myslela, že nikdo neposlouchá a po jídle si metodicky šťourala v zubech. Martin odmítal maso, které mělo být jen náznak růžové barvy a nechtěl pít vodu, která nebyla převařená či smíchaná vínem. Nejméně dvakrát za den nám všem dal na vědomí, že děláme chybu, když se nechováme stejně. Ale co se týče podivností, tempy vítězil na celé čáře. Nepodíval se mi do očí. Neusmál se. Nezamračil se. Nemluvil. Od chvíle, kdy jsme opustili hospodu upeny, Penny, z vlastního popudu jedinou poznámku. Dešť promění tuhle cestu v jinou, tento les v jiný. Vyslovil každé slovo zřetelně, jako by to prohlášení zvažoval celý den. Pokud mi bylo známo, klidně to tak mohlo být. Až chorobněl pil na čistotě. My ostatní jsme se koupali, když jsme se zastavili v ostinci, ale Tempy se mil denodenně. Když byl na blízku potůček, vykoupal se večer a pak zase ráno, když se probudil. Jinak se umyl pomocí kusu látky a vody z láhve. Kromě toho pravidelně dvakrát za den prováděl jakési obřadné protahování, při kterém jako bym rukama kreslil do vzduchu zvláštní obrazce. Připomínalo mi to pomalé dvorské tance, na jaké si potrpí v motejku. Zjemně to přispívalo k jeho mršnosti a pružnosti, ale na pohled to vypadalo podivně. S.P. trousila vtipy o tom, že pokud nás badnete vyzvou k tanci, náš vonavý žodnér se bude náramně hodit. Ale říkala to potichu, když byl tempy mimo doslech. Když už jsme u těch zvláštních zvyků, stěží jsem mohl na někoho ukazovat. Sám jsem po večerech hrával na loutnu, pokud jsem nebyl příliš unaven. Počítám, že to mé postavení jako taktického vůdce a kouzelníka nijak nevylepšilo. Když jsme se blížili k místu určení, zneklidnil jsem. Jediný Martin byl k téhle práci skutečně vycvičen. Dedan a Hespe se hodili k boji, ale obtížně se s nimi spolupracovalo. Dedan byl hádavý a paličatý, Hespe zase líná. Málo kdy pomáhala s přípravou jídla nebo s uklízením, pokud o to nebyla výslovně požádána a i pak její neochotná pomoc za mnoho nestála. A pak to byl Tempy, nejatý zabiják, který se mi nepodíval do očí a s nikým se nebavil. Žoldnéř, o němž jsem byl pevně přesvědčen, že by se výborně uplatnilo v modežském divadle. Pět dní po opuštění Severenu jsme dorazili do oblasti, kde došlo k přepadením. 25 a mil dlouhý úsek silnice klikatící se stařinou. Nikde žádná města, žádné hostince, dokonce ani žádný opuštěný statek. Dokonale odříznutý kus silnice uprostřed nekonečného prastarého světa. Přirozené prostředí pro medvědy, bláznivé poustevníky a pytláky. Ráj silničních chlupičů. Martin se vydal na výzvědy, my ostatní jsme chystali tábořiště. O hodinu později se vynořil mezi stromy, udýchaný, ale v dobré náladě. Ujistil nás, že na blízku neobjevil ani stopu po něčí přítomnosti. Nemůžu uvěřit, že se starám o bezpečí výběrčí daní, zamumlal znechuceně Dedan. SP se hrdelně zasmál. Bráníš civilizaci, opravil jsem ho, a udržuješ bezpečí na silnicích. Kromě toho, Mare Alveron používá ty peníze na důležité věci. Zazubili jsem se. Například nás z nich platí. A za to jsem ochoten bojovat, vyjádřil se Martin. Po večeři jsem všem předestřel jediný plán, na jaký jsem přišel během pěti dlouhých dnů uvažování. Nakreslil jsem klackem na zemi zvilněnou čáru. Takže tady je silnice, nějakých 20 mil. Měle. Tichý hlas spatřil tempimu. Prosím, přeptal jsem se. Byla to první věc, kterou jsem od něj za posledního jeden a půl dne uslyšel. Míle? Jeho přízvuk byl při neznámém slově tak silný, že mi chvilku trvalo, než jsem poznal, že opakuje míle. Míle, vyslovilo jsem zřetelně. Ukázal jsem k silnici a zvedl prst. Odtud k silnici je to asi jedna míle. Dnes jsme urazili asi 15 mil. Přikývl. Vrátili jsem se ke svému nákresu. Můžeme si jistotou předpokládat, že lupiči se nacházejí do vzdálenosti 10 mil od silnice. Nakreslil jsem kolem cesty jakýsi obdélník. To představuje nějaké 400 čtverečních mil lesa, které musíme prohledat. Nastalo mlčení, jak se každý snažil s tou informací vypořádat. Nakonec se ozval Tempy. To je dost. Vážně jsem přikývl. Zabralo by nám celé měsíce, než bychom to důkladně probátrali, ale možná bychom to nemuseli dělat. Přidal jsem ke svému obrázku pár čar. Každý den se Martin vydá na výzvědy. Pohledl jsem na něj. Jak velkou oblast za den pokryješ? Krátce se zamyslel, rozhlédl se po stromech kolem nás. V tomhle lese Takovým podrostem asi čtvereční míly. A kolik při nejvyšší opatrnosti? Usmál se. Já jsem vždycky opatrný. Přikývl jsem a nakreslil čáru roudoměžně se silnicí. Martin proskoumá oblast asi půl míle na šířku, asi míly od silnice. Bude dávat pozor na jejich tábor nebo stráže, abychom na ně my ostatní nečekaně nenarazili. Hespé potřásla hlavou. To není k ničemu. Nebudou tak blízko silnice. Jestliže se snaží zůstat skrytí, budou někde dál, aspoň dvě, tři míle. Dedan přikývil. Být jimi, dal bych si pozor, abych byl nejméně čtyři míle od cesty, než bych se usadil a začal zabíjet lidi. Taky bych řekl, souhlasil jsem, ale dříve nebo později se k silnici musí vypravit. Musí si vybudovat nějaké pozorovatelny a místa vodná pro přepadení a chodit tam a zpátky. Nějak se doplňují zásoby. Jelikož už tady působí pár měsíců, pravděpodobně se vyšlapaly nějaké cestičky. Přidal jsem na svou mapku na zemi ještě drobnost. Až Martin dokončí průzkum, dva z nás půjdou a prohledají to po něm. Pokryjeme úzký pruch lesa a budeme hledat jakoukoliv známku po jejich pěšině. Druhá dvojice bude hlídat tábor. Takhle zvládneme asi dvě míle za den. Začneme na sever od cesty a budeme postupovat od západu k východu když nenajdeme žádnou pěšinu, přejdeme na jižní stranu silnice a projdeme to zpátky od východu k západu. Dokončil jsem nákres a odstoupil jsem. Měli bychom narazit na jejich stopy tak do jedeníku. Možná do dvou, záleží na našem štěstí. Zarazil jsem klacek do země. Tedan si sklíčeně prohlížel hrubou mapu. Budeme potřebovat víc zásob. Přikývl jsem. Budeme tábor posunovat každých pět dní. Dva z nás se vypraví do krosonu pro zásoby. Druhá dvojce zatím přemístí tábor. Martin bude odpočívat. Martin promluvil. teď si musíme dávat pozor na oheň. Pách kouře by nás prozradil, pokud budou po větru. Přikývl jsem. Každý večer vykopeme jámu na ohniště a pohledneme se po Renelu. Pohlédl jsem na Martina. Poznáš Renel, že? Zatvářilo se překvapeně. Hespe zatěkala pohledem mezi námi dvěma. Co je Renel? Je to strom, odpověděl jí Martin. Dobré dřevo na oheň. Hoří čistě a dává velký žár. A skoro žádný kous, ani nepáchne. Ani když je zelený, doplnil jsem. Totež platí o listech. Je to užitečná věc. Neroste všude, ale pár jsem jich tedy zahlédl. Jak může kluk z města jako ty znát takové věci? Podíval se Dedan. Znát věci, to je můj obor, odvětil jsem vážně. A proč jsi pro pána myslel, že jsem vyrostl ve městě? Teden pokročil rameny a odvrátil se. Od této chvíle to bude jediné dřevo, které můžeme pálit, pokračoval jsem. Když ho budeme mít málo, ušetříme si ho na vaření. Když žádné neseženeme, budeme jíst jídlo jen studené, tak mějte oči otevřené. Všichni přikývli, tempy nepatrně později než ostatní. A poslední věc. Měli bychom mít připravené nějaké historky pro případ, že by na nás narazili, zatímco je budeme hledat. Ukázal jsem na Martina. Co řekneš, když tě chytnou na výzvědách? Překvapeně zamrkal, ale nezaváhal s odpovědí. Jsem pětlák. Ukázala svůj luk opřený ostrom. Nebude to daleko od pravdy. A odkud si? Náznak zaváhání. Z Krosonu, den cesty na západ. A jmenuješ se? Meris, na nejistě. Dedan se zachechtel. Ušklíbl jsem se. Nelžete o svému jménu. Je těžké udělat to přesvědčivě. Když vás chytí a zase pustí, dobře. Jen je nepřiveďte do tábora. Když vás vezmou sebou, využijte toho. Předstídejte, že byste se rádi přidali. Nepokoušejte se utéct. Martin z toho byl očividně nesvůj. Mám prostě zůstat s nimi? Říký jsem. Budou čekat, že se pokusíš o útěk hned první noc, pokud usoudí, že si hloupí. Pokud si budou myslet, že jsi chytrý, odhadnou to na druhou noc. Ale třetí, to už ti budou trochu věřit. Počkej do půlnoci, pak se pokus stropit nějaký povyk. Zapal pár stanů nebo tak něco nebudeme čekat, až vypukne zmatek a pustíme se do nich zvenší. Rozhlédl jsem se po ostatních. Tenhle plán platí pro každého z nás. Počkat na třetí noc. "Jak chceš najít jejich tábor?" zeptal se Martin. Na čele se mu zaleskl pot. Nemělo se mu to za zlé. Hráli jsme nebezpečnou hru. "Pokud chytnou mě, nebudu s vámi, abych vám je pomohl vystopovat." Nejde o to najít je, ale tebe, vysvětlil jsem. Budu hledat tebe, najdu v lese kohokoliv z nás. Znamuji jsem se rozhlédl. Čekal jsem při nejmenším nějaké brumlání od Dedana, ale zdálo se, že o mých magických schopnostech nikdo nepochybuje. Zauvažoval jsem, jaké o mě asi mají představy. Pravda byla taková, že jsem v uplynulých dnech sbíral vlasy od každého z nich, tudíž se mohl snadno vyrobit proutkařské kivadlo pro kohokoliv ze své skupiny. Vzhledem k vinské pověrčivosti jsem však pochyboval, že by chtěli znát podrobnosti. Co bychom měli říkat my ostatní? Hespe ruky poklepala Dedanovi na hruď. Její klouby vydali na jeho tvrdém kočeném plátu dutý zvuk. Dokážete je přesvědčit, že jste nespokojení strážci karavan, kteří se rozhodli raději přidat kloupežníkům? Dedan si odfrkl. K čertu, už jsem o tom párkrát vážně uvažoval. Na hespin pohled pokročil rameny. Nevykládej mi, že tě to nikdy nenapadlo. Ten za dnem se člověk vláčí v dešti, kýdlu jenom fazole a spí na zemi. A za penci na den? Boží zuby. divím se, že půlka z nás už dávno nezmizela v lesích. Ochválně jsem se usmál. Skvělé. A co on? Hesp trhla palcem směrem k Tempimu. Tomu nikdo neuvěří, že se utrhl za řetězu. Ademové vydělají desetkrát tolik, co my. Dvacetkrát. Zavrčel Dedan. Myslel jsem na to tež. Tempy, co uděláš, když tě chytnou? Tempy se ošil, ale nic neříkal. Krátce ke mně zaletl pohledem, hned se odvrátil... A podíval se dolů a stranou. Nepoznal jsem, jestli přemýšlí, nebo je jen zmatený. Kdyby neměl ty červené ademské hadry, vypadal by úplně obyčejně, poznamenal Martin. Ani ten meč není nic moc. Rozhodně nevypadá, že by vydal za dvacet takových jako já. Dan to řekl tiše, ale zase ne tak tiše, aby to všichni neslyšeli. Mě jeho obličení také dělalo starosti. Několikrát jsem se s ním snažil promluvit, abychom to vyřešili, jenomže to dopadlo asi tak, jako bych si chtěl popovídat s kočkou. Nicméně skutečnost, že neznal slovo míle, mi napověděla něco, co mě až dosud nenapadlo, totiž, že aturština není jeho rodná řeč. Nebylo to tak dávno, co jsem se na univerzitě pokoušel naučit se plně siarsky a docela jsem chápal, že je raději potichu, než by mluvil a dělal ze sebe pitomce. Mohl by říkat to, co my, pravila Hespe s pochybami. Je těžké přesvědčit když neznáte dobře jazyk, namítl jsem. Tempy ho světlé oči zatikaly od jednoho z nás ke druhému, ale nic k tomu nepoznamenalo. Lidé obvykle někoho, kdo nezná řeč, podceňují, mínila Hespe. Třeba by mohl hrát hloupého? Chovat se popleteně, jako že se ztratil? Ani to nemusí moc hrát. Pokračoval Dedan polohlasně. Prostě bude hloupý. Tempy se na něj podíval, tvář stále bez výrazu, nicméně pevněji. Pomalu se nadechl, než promluvil. Tichý není hloupý, pravil vyrovnaně. Ty? Pořád mluvíš. Blá, bla bla bla. Udělal rukou posunek, jako když se otvírá a zavírá puse. Pořád. Jako pes štěká na strom, chce být velký, ale ne, jen hluk, jenom pes. Neměl jsem se asi rozesmát, ale úplně mě vyvedl z míry. Z části proto, že jsem tempyho ho považoval za klidného a pasivního a z části proto, že měl naprostou pravdu. Kdyby byl Dedan psem, byl by ten typ, co neustále štěká na cokoliv, čistě proto, aby slyšel vlastní štěkot. Stejně jsem se ale neměl smát. Jenomže jsem se zasmál. Hespe se také uchechtla a pokusila se to skrýt, což bylo ještě horší. Dedanovi zrodl obličej vsteky, vyskočil na nohy. Pojď sem a zopakuj to. Tempě stále s prázdným výrazem vstal a obešel oheň, až se odstl vedle Dedana. No, když říkám, že stal vedle něj, můžete z toho nabít nesprávný dojem. Většina lidí se postaví nějaké dvě, tři stopy od vás, když s vámi hovoří. Ale ten se zastavil necelou stopu od něj. Kdyby se chtěl dostat ještě blíž, musel by ho obejmout nebo na něj vlést. Mohl bych lhát a tvrdit, že k tomu došlo tak rychle, že jsem nemohl nějak zasáhnout, ale to by nebyla pravda. Pravda byla taková, že mě nenapadl žádný jednoduchý způsob, jak tu situaci vyřešit. Ale pravda je i to, že už jsem měl na pokrk. Co víc, tohle bylo poprvé, co jsem slyšel Tempy ho pořádně promluvit. Poprvé, co jsem ho znal, se choval jako člověk, ne jako nějaká pochodující loutka. A byl jsem zvědav, jak bojuje. Slyšel jsem toho spoustu u legendární ademské zdatnosti a doufali jsem, že by mohl z Dedanovi tupé hlavě vytloust aspoň trochu toho věčného brblání. Tempy tedy přistoupil k Dedanovi tak blízko, že by ho mohl obejmout. Dedan byl o hlavu vyšší, Širší v a s mohutnější hrudí. Tempy se na něj podíval beze stopy čehokoliv, co by se dalo čekat. Žádné vytahování, žádný pospěšný ušchlebek. Nic. Jen pes pravil měkce bez zvláštního důrazu. Velký, hlučný pes. Zvedl ruku a znovu napodobil pusu. Bla, bla, bla. Dedan se rozpřáhl a prudce ho strčil loprsou. Tohle jsem nesčetěkrát viděl v hospodách kolem univerzity. Byl to ten druh žduchnutí, které člověka odstrčí dozadu až zavrávorá, ztratí rovnováhu a může upadnout. Jenomže ten nezavrávoral, jen ustoupil. Pak se klidně natáhl a vlepil Dedanovi facku, jako když rodič pleskne na trhu neposlušné dítě. Ten úder Dedanovi ani nepohnul hlavou, jen jsme zaslechli tichý zvuk jak se mu zvedly vlasy jako samínka pampelišky, do níž někdo foukl. Dedan zůstal chvilku nehybně stát, jako by nemohl pochopit, co se právě stalo. Pak se zamračil a zvedl obě ruce, aby do tempy ho strčil rázněji. Ten opět ustoupil a pláclo ho z druhé strany. Dedan se zle zachmuřil, zavrčel a sevřel pěsti. Byl velký a statný a když zvedl paže, jeho žodnéřské kožené brnění zavrzalo a napělo se mu na ramenou. Chluk vyčkával, země doufal, že Tempy zaútočí první, pak udělal těžký krok ku předu a rozmáchl se kráně, tvrdé a mocné, jako když dřevorubec mávne sekyrou. Tempy to viděl a ustoupil po třetí. Jenže uprostřed neohrabaného rozmachu se Dedan úplně změnil. Najednou stal na špičkách a jeho těžkopádný sedlácký útok se rozplynul. Najednou už nepřipomínal rozduřeného bíka. A místo toho vyrazil jako střela a třikrát bleskuje udeřil, rychle jako plesknutím ptačích křídel. Tempy jedné ráně uhnul, druhou odrazil ale třetího zastáhla do ramene, částečně ho otočila a odhodila dozadu. Dvěma rychlými úkroky se dostal mimo Danův dosah, znovu nabil rovnováhu a lehce se otřepal. Pak se zasmál vysokým radostným hlasem. Dedan při tom zvuku nasadil měkčí výraz, zazubil se v odpověď, i když ruce nespustil a zůstal v pružném postoji na předních stranách chodidel. Tempy ho přesto nějak obešel, ohnul dalšímu úderu a plochou dlaní ho uhodil do obličeje. Ne ze strany přes tvář, jako při milinecké hádce na jevišti, ale z dolů, od čela po bradu. Jáu! zavil Dedan, zatraceně. Zapotácel se a přitiskl si ruku na nos. Co je to s tebou? To si mě jako plácl? Vykoukl mezi prsty. Berej se jako ženská. Tempy na chvilku vypadal, jako by měl námitky. Pak se usmál poprvé od chvíle, když jsem ho poznal a lehce pokývil. Ano, beru se jako ženská. Dedan zaváhal, pak se zasmál a plácl tempyho ho po rameni. jsem čekal, že Tempy se jeho doteku prudce vyhne, ale Adem mu místo toho gesto oplatil. Dokonce tak, že mu stiskl rameno a přátelsky ho pošťouchl. Ten projev mi připadal zvláštní od někoho, kdo se několik dní choval tak zdrženlivě, ale usoudil jsem, že nebudu darovanému koní koukat na zuby. Cokoliv bylo lepší než mlčenlivé ošívání. Navíc jsem teď měl určitou představu o Tempyho bojových schopnostech. Ať už to Dedan přiznal nebo ne, Tempy měl v té potičce navrh. Ademové se svou pověst očividně nezískali pro nic za nic. Martin se díval, jak se Tempy vrací na své místo. Ty šaty, to je problém. Poznamenal zálesák, jako by se nic nestalo. Měřil si Tempy ho krvavě červenou košili a kalhoty. Zrovna tak by tady mohlo pobíhat s praporem. Promluvím s ním o tom, slíbil jsem. Jestliže se Tempy styděl za svou aturštinu, bude náš rozhovor lépe probíhat beze svědků. A pokusím se přijít na to, co by mohlo říct, kdyby na ně narazil. Vy se zatím utábořte a připravte jídlo. Zbylí tři se rozešli, aby si zabrali nejlepší místa na spaní. Tempy je sledoval, pak se obrátil ke mně. Sklopil oči a udělal šouravý krůček dozadu. Tempy naklonil hlavu a podíval se na mě. Musíme si promluvit o tvých šatech. Stálo se to znovu, jakmile jsem začal mluvit. Jeho pozornost pozvolna ochabla, oči mu sklouzly stranou. Jako by se nedokázal přimět, aby pořádně poslouchal. Jako nějaké trucující dítě. Nemusím asi vykládat, jak člověka dokáže rozlobit hovor s někým, kdo se mu nedívá do očí. Ovšem, já si nemohl dovolit přepěch urážky ani rozmluvu odložit. Už se mi odkládal až příliš dlouho. Tempy. Potlačil jsem nutkání lusknout prsty, abych ho upoutal. Tvoje šaty jsou červené, řekl jsem a snažil jsem se mluvit co nejjednodušeji. Jsou moc vidět. Jsou nebezpečné. Dlouho nereagoval. Potom se jeho bledé oči na okamžik setkali s mým pohledem, přikývl. Jediným úsporným pohybem hlavy. Už se mě téměř zmocňovalo neblahé podezření, že ani nechápe, co tady ve stařině máme za úkol. Tempy, víš přece, co tady v lese máme za úkol, ne? Tempy zabloudil pohledem k mému hrubému nákresu v hlíně, pak zvedl oči ke mně. Pokrčil rameny a udělal neurčité gesto rukou. Co je hodně, ale ne všechno? Nejdřív jsem myslel, že jde o nějakou zvláštní filozofickou otázku, pak mi ale došlo, že hledá slovo. Sedl jsem ruku a ukázal dva prsty. Několik? Ukázal jsem tři. Většina? Ten by pozorně sledoval moji ruku. Většina, řekl a ošil se. Vím většinu, mluvení je rychlé. Hledáme lidi. Pohled mu sklouzl stranou, já potlačil povzdech. Pokoušíme se najít skupinu lidí. Pokývnutí. Ano, lovit muži, zdůraznil to slovo. Lovit vysanta. Aspoň, že věděl, proč tu jsme. Červená? Dotkl jsem se koženého popruhu, který mu přidržoval látku košele na těle. Byl překvapivě měkký. Nalov? Máš jiné šaty, ne červené? MP sklopil oči ke svému oděvu a neklidně se ošil. Pak kývl, přešel ke svému tlumoku a vytáhl košili z šedivé domácí příze. Předvedl mi ji. ne na boj. Nebyl jsem si úplně jist, co má to rozlišení znamenat, ale tohle jsme prozatím mohli ponechat stranou. Co uděláš, když tě Vysanta najdou v lese? Zeptal jsem se. Budeš mluvit nebo bojovat? Stálo se, že si to promýšlí. Nejsem dobrý na mluvení, přiznal. Vysanta, bojovat. Přikývl jsem. Jeden bandita bojovat. Dva banditi mluvit. Pokrčil rameny. Můžu bojovat dva? Bojovat a porazit? Znovu leda byla pokrčil rameny a ukázal na Dedana, který pečlivě sbíral ze země větvičky. Jako on? Tři nebo čtyři? Zvedl ruku dlaní nahoru, jako by mi něco nabízelo. Když tři banditi, já budu bojovat. Když čtyři, zkusím mluvení. Počkám na třetí noc. Potom, provedl složité gesto oběma rukama, oheň ve stanu. Trochu se mi ulevilo, že sledoval náš předchozí hovor. Dobře, ano, děkuji ti. K jsme v klidu pojedli polévku, chleba a sír nevalné chuti, který jsme koupili v krosonu. Tedan a hespe se přátelsky aštěřili, já s Martinem jsme hloubali nad tím, jak je počasí v příštích dnech očekávat. Jinak jsme toho moc nenamluvili. U dvou z nás už došlo i na rány. Od Severenu jsme se vzdalili na 100 mil a všichni jsme si uvědomovali, jak nepříjemný úkol máme před sebou. Bočkej! Ozval se najednou Martin. Co když chytí tebe? Já neznám žádnou magii. Nemůžu ti zaručit, že do třetí noci vystopuju. Nejspíš ano, ale stopování není nic jistého. Já jsem jen neškodný muzikant, ujistil jsem ho. Měl jsem nějaké s sneteří baroneta Banbrida a myslel jsem, že bude nejlepší natáhnout to do lesa a na chvíli se ztratit. Zazubil jsem se. Možná mě okradou, ale jelikož toho moc nemám, nejspíš mě nechají jít. Umím mluvit dost přesvědčivě, a nevypadám na to, že bych je mohl nějak ohrozit. Dedan si to si zamumlal pod nos. No, jsem rád, že mu nerozumím. Ale co kdyby, naléhala hespe. Martin má pravdu. Co když tě vezmou sebou? Tohle jsem si ještě nestačil promyslet, ale než abych zakončil večer něčím nepříjemným, Vykouzlil jsem svůj nejsebevědomější úsměv. Jestli mě vezmou sebou do tábora, nejspíše dokážu bez větších potíží pozabíjet všechny. Pokročil jsem rameny s ranou nenuceností. Potom se s vámi setkám v táboře. Pokračili jsem pěstí do země vedle sebe. Mínil jsem to jako žert. Byl jsem si jist, že alespoň Martence mé lehkovážné odpovědi uchechtne. Ale podcenil jsem, jak hluboko zakořeněná je vinská pověrčivost, a tak mou poznámku přivítalo nepříjemné ticho. Potom už rozhovor vázl. Vylosovali jsme si hlídky, uhasili oheň a jeden po druhém jsme usnuli.